Andersen Storlicense-Party spilles inn foran et stille og høflig publikum. Ja, da er vi på. Greit. Nej hva er en episode da? Ikke mye... Det er ikke noe skjer nå. Ja. Skal det være en Seinfeld-episode? <laughs> er dette en bottle-episode? Ja, det kan det være. Ja, ok. Vi er... Um vi har låst oss inn i bilen uh, Uden notatene våre ja. Altså, vi vet jag hva vi ska gjøre Vi har ikke klart å få tag i noen gjester. Ingen som har tatt kontakt med oss For å være med på podcasten Så da må som liksom av lave magi Uda ingenting, egentlig Ja Tormod er jo altså. Ja, det er jo lov ja. Han har ju full av både energi uh, Spontan Generalitet ut ingenting, magisk humor, ikke vel. Hæ? Prater du med noe? Ja, nå prater jeg Hæ. til deg. Jeg følte ikke helt med, siden da... jeg har... Nei, jeg... Jeg har jo ikke fått en sånn ny så klokke. Hæ? Jeg fått med en ny klokke. Ok. Så jeg kan ta, ta, ta tida. På opptak, liksom? Ja, har en sånn stoppeklokke på klokka. Ja, ja, at du kan ta tida på allt som skjer. Ja, jeg kan, jeg kan starte og stoppe. Hva bruker du den til, Tormod? Nå prøver jeg bare prøve å finne Uda. Er det noe du har fått til børstene, mora eller, eller noe sånt? Nei, jeg kjøpte. Ok. Jeg får så og mye hosepenger nå. For hosepengerne dine? Ja. Det som er litt vittig med deg, Tormod, att at är egentlig har lyst til å sende Ude UD, for å gjøre litt, uh rapportering sån det är en enkel jobben din. men uh, det, du du sitter ju bara här och hela tiden nå? i episoder. Jag vill va som utgångspunkt då igen. En kon tanke var det är om inte så länge till en episode ja, vem ska ha tekniker då? Nej jag vet inte jag ger du som kan sånting. Jag kan göra det liksom. Just det. Ja, det, det. det kan ju vara så vanskligt vad han gör liksom? trykker trycker på kordeln. Ah, det er litt mer komplisert om å rigge opp eh, og... Ja, det er sant. Det er komplisert. Ja. <laughs> ja. det er komplisert. Men det skal jeg klare. Det er, nå har jeg år med filmlitteraturteater fra UIA der jeg faktisk eh, en del ledninger holdt eh, bommen på mikken en del. Ja. Jeg, vi oppfant en egen metode å filmer på, faktisk, har Sku. Skuing, ja. Du sätter kamerastativet opp på et teppe. Så drar du teppe. Uh, for eksempel hvis du ska ha en kjøring, eller... <laughs> det, er helt... det, er, det er på en måte... Uh, et dollar kjønt. Ja. ja, ja. Um, det er liksom... Simpel dollar. Ja, ja du, det uh, uh, eller skinner, eller... Uh, ja. Hjul, for den saks, hvis det er som bruker det. Jeg vet ikke. Uh, uh, Har du ikke Steadicam device... Uh, sikkert, ja. sikkert, men uh, jeg var mer opptatt av det manusiden, jeg. Jeg, uh. jeg var ikke så veldig opptatt det tekniske For meg så handler kunst uh, om vad du uttrykker, og hva du, ideene du formidler, ikke når du er liksom Åh, oh, se på meg, jeg kan filme, åh, oh. det er så flink, uh. jeg vet forskjell på, jeg med hva det du sig på ja, på Iris och eh, ja. Iris vi ja, vi jeg har uh, vi håller vid balansen perfekt og, og, og, eller, altså, ja eller köttor eller köttor speed köttor speed alltså sånt pissle som de som kan detta här väldigt godt, de manglar på andre områden menar jag utom kanske att Jerry Tarrent Smellick eller eller men det han har ju professionella fotografer med sig hur bilder tar du i sekunder på en vanlig spillefilm. Jeg har ikke feiling 48 bilder i sekunder Ja, det er vel Det er kanskje det som er HD nå <laughs> Opprinnelig så er det jo eh, 24 Ja, ok, men det er, det er ja, men jeg, jeg tror det er noe um, Ja, og så er det animasjon Tror jeg 12 Og så er det 8 eller noe Jeg vet ikke mm. Jeg vet ikke hvor mange vi brukte på skolen Nei, ja, for da har eh, 50 51 eller, eller noe greier det viktigste for meg var å løse oppgavene vi fikk på en elegant og kul måte. Ja. Noe som er egentlig er misslykkes. Jeg var aldri helt fornøyd med resultat. Men det er fordi når du må jobbe sammen med andre, ikke sant? Så hemmer de det det. <laughs> du skjønner hva jeg mener. Ja. Altså det er, kan man gjøre noe helt alene, så har man full kreativ frihet. Og, ja, ja. Så må man forholde seg til andre, som har sine ideer, og så må du inngå kompromisser, og så blir det alltid sånn mellom ting. Ja. Så det er slitsomt. Men du har jo eh, du har, du har noen som jobber i følgere. Ja, men da må du ha en veldig god kemifølgere, hvis det skal funke. Da må du... Jeg tenker du bare film nå, eller på... Ja, generelt. Ja. I, det, du ser aldri som liksom Hemingway. Vi jobber ikke sammen med noen andre, han. På bøger, for exempel Ja, du har jo Sex et dår da, med Christopher Ryan och Kona. Det er god kibusikk. Ja, du Stephen King og... Peter Talism Straub. Ja. <laughs> Talisman. Jeg ja. følte ikke det funket heit. Det er det leste, har lest litt da, Men uh, det er vanskelig. Nå vet ikke jeg hva som Straub hadde skrevet, og hva som King hade skrevet, men... Eller hvordan de gjorde det, om de sendte det frem og tilbake, og rettet på hverandres formulering eller sånt. Ja. Det virker bare som jeg et stort mess. Han ene kom opp med det og så skrev han andre. Kan det være King skrev det parallelle universet, og så skrev uh, Straub? Ja, det er et univers, og? Ja, det knytter sig in i den der uh, parallelle universet-mytologien til King, i hvert fall. Ja? Med... Hvis jeg ikke husker feil, så var det Det var veldig King-aktig. Det var en gutt. Eller blandere, eller? Nei, det var du, har, du, har mest, du har lest mest Strauss. Ja, jeg er stor fan av Peter Straub. Straub, ja. ja. Og Neil Strauss også, for en slags skyld. Hva er det? Ikke den som har skrevet den der, uh, The Game. Er det? Ja, tror det. Har dårlig inntrykk. Det var så kisten? <laughs> nei, men uh, det var liksom en gutt med en mor, alenemor. Uh, litt tilbake i tiden. Den vanlige King-historien. Ja, det er sånn generelt. <laughs> De bodde på ett sånn fåblåst hotell på østkysten av USA. Eh, på vinteren, tror jeg. Han eh, var ude. På en annen i det parallelle universet, i hvert fall. Jeg tror det var onkel han som var och Det var veldig intressant egentlig. Bør du egentlig ferdig, den der? Ja, du bør det, burde, egentlig. Men det... då kunne du fortalt om det. Jeg begynner ofte på bøger, og så kommer jeg ikke ferdig. Jeg har du fått ferdig. Empire Federation? Ja, ligger hjemme på skrivebordet. Du ja. har ikke bøtt på? Nei, akkurat ja. det. Sammen med Sex etter åren og... Um, uh, var den siste? The Power of Now. Ja. Og så har jeg Bahadwagita, ba ba ligger hans. Ja. Du har ikke bøker for Gida eller noe? Nei, men jeg har... Um, Uh, the Unbearable Lightness of Being liksom, som jeg som tenkt å lese etter hvert Hvem er det som skriver den Milo et eller oh. det er den alle, alle skrider så hemmingsløst da um, look på Mark Maron har den. det er mange som, ja. som snakker om att den er så fantastisk handler om et forhold eller, med en ja. mann og en dame ikke ulikt andre fortellinger siden den er en episode som ikke med... Skal jeg? ...gjørs med. Ja, for eksempel nå. Mer en film-episode. <laughs> det, dette er en film-episode ja, faktisk. Det er en bottle-episode. Jeg begynte på en ny podcast. Ok. You had to be there. Med Nicky, Nicky Glaze og Sarah Schaefer. Ja, ok. Ja, det er veldig gøy. I det jeg har hørt er veldig gøy. Ja, da utfordrer de det gamle... Um Hårestillinger om at uh, kvinner Ikke kan lave podcast Ja Jeg føler ikke det som har andre uh, Ja, jeg skal jeg komme på kvinner jeg, jeg, jeg, jeg følte Jeg tror egentlig en spøk der, men jeg hadde ikke noen spøk Nei, det, det, det er det vi, vi har stiller. ikke noen noe manus med oss i dag, Eller noen notater Nei, for det er jo ganske mange damer som har podcast Nei, egentlig et, uh, Ricky Lindholm og Ja, ja Sarah McAfee. Ja, men du har ikke de her uh, tungvektrene, det er liksom Sarah Silver mener, ikke podcast for exempel eller... Nei, men nå er det jazz. Ja, det har hun. Hun er opptatt med det. Tungvekt, da, ja. Men at kvinner er morsomme, det, eh, det kan du ikke argumentere mot. Det, det, det føler jeg vi har bevist, eller at de har bevist for lenge siden. Det du det, det der, det, ja. Det vil være åpne i å si. men, men er det noe Veldig, Nei, det er ikke jeg, mange eller? Det er ikke mange Morsomme kvinner Men det er mange kvinner eh, er Prøver generelt? å være morsomme Nei, ja, ja, så må mange kvinner prøve å være morsomme I uh, public eller Ja, men det er færre kvinner Som prøver å være morsomme Enn menn Ja, i hvert fall eh, hvis, du, hvis, du, hvis, du, hvis, du, hvis du ser på alle komikere Eller alle Hva skal du se for noe? Er det, det er i hvert fall 10-1 menn kvinnor Ja, eller er det bare ti en menn-kvinner som er, har kommet sig fram på det er morsomme? <laughs> er det to, to er liksom 200 millioner <laughs> kvinner i komikere som ikke klarer å komme seg fram. Men det minnes jo mer. <laughs> ja, nei, det, men det, det kommer vel tilbake til det med at uh, gamle klisjéen om at uh, at menn prøver å være morsomme for å formere seg eller for å... For å ja, for det er uh, Christopher Hitchens uh, skrev jo i Bneventy Fair veldig sånn der... Uh, Altså han uh, biolog eller evolu, evolu... Hvis du ser fra evolusjon, så sier... Eller han mener at uh, evolusjonistisk sett så er ikke kvinner morsomme, eller kvinner... Eller det kvinnekjønne kan ikke være morsomme, eller liksom... Fra, evo, <laughs> evo, fra evolusjonsståelse, hvordan er det? Kan jeg gå til denne bare slokt, eller? Jeg vet ikke, bare paraphraser noe en bild nå. Jeg håper merkeligheter, eller... Eller det er, det er liksom... Uh, allvar säger jag att för det har förklarat sig vet på Blacklock att det finns at det finns för så för liggliga damer som med morsor men det kan påstås men att humor det är en evolution liksom, sånn okay. for eller som liksom, ja. uh, det är som gen massa får For för att fortmärsa eller för att som Ja bringa just kunne väldigt lust då kunde vara en om man är James Domen men i alla fall um, det det är poängen det där <laughs> If you look from evolutionary points Point of view so, Nei, klar ne. jeg klarer ikke det Bare gjør det som Jeff Garlin heller Nei <laughs> Nei <laughs> uh, han, han, uh, han kjenner sikkert Christopher Hitchens Han, han kjenner jo alle dø, så. Ja, nå er jo Hitchens død Men uansett uh, Han mente jo at det er Og tid det han uh, Begynner med noen år siden tror jeg På et, <følg> ett, to, or, okay. the, nei, to, to, to år siden Ok Nei, jeg har hatt det Sånne nyheter som det er Ja Det for han, det han mente var at de beste, eller de mest kjente beste kvinnelige komikere var um, butch, eller uh, maskuline, eller hadde maskuline trekk. Ok. Roseanne, liksom. Ja, hun var jo litt sånn. Ja, men eh, nei, mine favoritt kvinnelige komikere er det vanskelig å komme på så sykt mange i farta, men eh, nå, nå ser jeg ikke så mye komedie heller. Så men uh, Sarah Silverman har jeg veldig sannsyn for. Jeg har en for Katie Dipp også. Ja, hun kjenner ikke Tignotaro og Lira. Ja. Men uh, dette er basert på personligheter. Janine Graffel, hun er veldig fantastisk. Ja, hun er sannsyn for. Kan jeg bare si det høy om på for... <laughs> uansett hva Ja, ikke sant? Og, uh, hun er jo gjest på You Have to Be There, men da er ikke gledes, og Sarah Schaefer er jo kjempehørpå. Ok, ja. Nei, uh, uh, den Nei... Uh, Amy Schumer uh, har jeg sansen for, uh, basert ja. på det lille jeg hørt. Men uh, du har jo et par av de her, uh, for å tenke på... Jeg føler jeg det. Dessert uh, Doug Love's movies-gjesterne. Uh, Hvem er ja. den, det nå? Nå er Ja, for all del. Ja, det er jo tusen morsomme kvinner. Uh, ja, alle de som dukker opp Jessica Sinclair, og de der, som kommer opp på Call of ja, ja. Duty, det er jo... Det er fryktelig mange bra... Og, det er veldig mange morsomme og, kvinner, altså. Ja, men uh, det er veldig... Med, uh, hvis du hører på Improvic Humans og improv, improv at det med kvinner med så hever det nivået uansett, eller sånn, eller det kan være dødlig gøy med bare gutter eller menn, men det, kan, det blir fort veldig <laughs> men også, ja hvis du ser på komiske skuespillere, ja. Stephanie Ellain eller, ser jeg det, er veldig flink Ellain, du det her det ser som um, du ser rundt forbi av Ah, Improv-folk eller skuespiller som... Kristen Wiig. Kristen Wiig og Amy Poehler og... Ah, ja, ja. Eh, Tina Fey. Ja, alle så her. Så er det jo de... Jeg den myten, eller det er en myte eller det er en som enkel har påstått høyt sånn seriøst at kvinner ikke er morsomme, men hvis du ser på den evolusjonen, jeg føler... Ah, ja. eh, det blir litt vanskelig ikke? at det, det ligger nok noe i det der... På et eller annet så var det nok kanske medelallor så att finna uh, ekletut förbi liksom för anbud eller något sätt att få hålla uh, sättet att argumentera för att bibeln är i bon grunden bon umoralisk. <laughs> ja, det är lättare att sälja det. er det. Ja, og men där liksom, har du ju liksom man har något kom eller där med det med att offra liv kan kanske på något sätt motsvara så moralisk. Nej, men man har ju se med, med, med alle når jeg prater om uh, Bibelen og uh, Dess på sånn Jeg tjener, nå, nå har jeg jo fått totalt Avsmag for uh, Bill Marsh Generelt egentlig med den uh, Religious-greien når jeg så den for exempel Hvor tid så du den? Det er lenge siden liksom må, Hvor ja. den, uh, På død og liv, denne ateisten som på død ja, men, og han liv Han er jo ikke ateist, for han er jo er noe, eh, Blanding av ateist Og eh, Blanding av... Ja, ja, det er... Apatisk. Eller at det... Teisme. Det, det, det er liksom... Hæ? Det, det er ikke noe... Det er liksom... Det er noe liksom heit apatisk, det der. Det er der det riktig si. Ja, det er i hvert fall heit uinteressant for meg. Hvis noen ja, det liksom at, så apatisk... Ja, det liksom sånn at... Det, oh, det, det er ikke noe du... Det, det går ingen grundlag for å spørre mer om noe sånt. Eller liksom at han skal ja, men ta standpunkt til det. han er apatisk, hvorfor bruker han som... Ja, det er apatisme eller et eller annet. Ja, tid og energi og penger på å argumentere mot noen som er overbevist om noen som man aldri kommer til å overtale eller? Jeg tror han med grupperne, hvorfor skal vi se for noen konservative delen av USA. Ja, det er jo greit nok, men... Og det er jo liksom å møde Han, han ja. har jo ikke satt in inn overhovedet inn i... Hva, han vokste jo opp, øh... Katolikk, ja. Oh, yeah. Ja, men liksom hvis du ser på grunnen til at... Øh, du må se på grunden for att folk får en överbevisning eller en tro. Det handlar inte om at... bi altså, det handlar inte om folk som tar bibeln bokstavligt, det är det, det inte de är ting som appellerar till folk. De nyter ju kör reser runt och fortæller folk idiotiskt det att att uh, at, uh, noas ark, fast liksom du må se på å offer folk uh, låt psykologin bak religion, ja. inte bara på liksom <tøk> att folk är dumme i huvudet som tror på nåt som är törbelt för det de flesta alltså det finns många såna där bokstavliga idioter som tror på allt i bibeln bokstavligt men, ja. men, men de som, det som tror det de har ju käsat sig in i det heller där er... du har du har, du har i USA som um, har giftiga slanger som de uh, <laughs> liksom när de har gudstjänst då så viftar de om med giftiga slång för att det det är numärt att det kan dø eller liksom att de, de, <lød> det gud har givit liksom, ja, en flera död eller eller sån där eller någon testing och jag vet inte ja ja men, men liksom jag känner vad det tagt på hela poängen där ligger jag helt att trail of thought så att jag vet inte vad det var nå eller sån där jag känner på villens bor Bill Maher, liksom sånn egentlig, men jeg føler han er en reaktion til ja det, det, ja, det var det jeg skulle si, at han er det er mer reaksjonær Ja, men det er jo liksom det politiske Det er, poli er vitsen med ja, å bruke liksom, noe energi på å reagere på noe som er ja, du har en, men det, han, Jeg tror han reagerer mest på det, det politisk sett så blir det brukt, eller argumenteres med og det er liksom for legitimt liksom i debatter ja, som det. ikke har noe med, no, noe med det å gjøre ja, ja, du, du, du, det for alle, eller. det får all eller mer rum eller liksom eller ta det får mer makt liksom. Ja, det kan jag förstå. Det kan jag förstå, men det, det var någon som sa attlant lur ut med At vad är vitsen med att reagera så starkt på något som uppenbart är tull som liksom, kan jag kalla bara häva oss over det så, ja, ja, men det, det, det, det, det som er är Er mer en starkare kraft på något. Aha. Nej, då kan jag heller eh låtsas eller vara apatisk efter det då. <går> ja, är <laughs> inte sant. le bonte Tormod hjälpte mig ut med en pilot som jag har tänkt att göra eh, spela nästa gång vi ska göra pilot det blev inte ett tack Tormod för eh, för att du du ordna upp för mig och fick på den med på det alltså det satt väldigt frisk på. Ja, det var inget problem då. Nej, vad är? Du ska bry dig om det. Vad sa du? Det blir ett överrask och vad du? Du spurte noen område til broren min. Ja, nei, jeg ble overrasket av at broren din hadde telefonen. Jeg har alltid sett du kommer fra... Ja, morsomt at vi snakker om det nå, men det er som liksom en litt sånn konservativ familie, kanske som ikke... Hæ? Nei, ikke sant? Jeg, jeg bare var overrasket av din bror på fem år hadde mobil. Det synes jeg var litt som... Wow, er det der med en Men jeg vet jo at barn er moderne for tida. Åh? Oh. Men det var veldig koselig å treffe ham. Ja, vi ser til det. Og så får vi sånn... En plass, eller på vei hjem, og så ble det sent og mørkt, så må jeg ringe Ja, men, og for han hudet når det blir sent og mørkt. Ja, da, nå er det jo lyste men på vinteren så kan du fort bli i 50-er, 54-50-er. Ja, ja. Og ja. så er det hos naboene litt, og du ikke finner veien Men du kommer fra en lykkelig familie, vet ikke du? Ja. Har du... Både far og mor, eller? Ja. Mm. Du vokste opp i Vågibyen, var det så? Ja. Ja, det er en fin plass, det. Ja, veldig greit. Nei, men jeg vil bare si det. Nå vil jeg bare takke deg uh, her og da. For det... Ja. Jeg trengte no en unge. <laughs> du trengte en unge? Ja, til, men dette er jo noe du... Da spørs du om... Vil du vil jo uh, nå vet jeg ikke hvem vi i kronologin her og sånn, men eh, om eh, jeg skal spille den neste piloten som jeg har lavd, eller jeg skal, ja. eller men jeg må se og lave en ny episode det. Nå har jeg ikke jeg på en stund, men får vi se Nei, jeg synes det er ikke eller jeg får sånn notifications Vi har ikke fått inn noen mail fra Hose <laughs> Nei, nettopp Jeg får jo notifications nå på den nye mobilen, men Och mm. så kallat push meddelanden. Ja. Ja, så det er Samsung kan övrige push. Förhållande. <coughs> ja, alltså det är väldigt lite som skill og Samsung och eller jag tänker Obug, alltså det Kakelborgs app store. Nej, men det har det juikat interesse intresse heller. Ja, det blir det är de, inte de saksökt ju bland annat då det. Ja väl. För det alltså på det Apple patterte app står. Och då liksom det er ingen mening at altså det er det jeg skal eie. Liksom, det her er applikasjoner. Nei, det er Nei. ingen mening, faktisk. Nei. Det blir bare helt åblig ja. En applikasjon er... Det... Hva f*** er det som skjer? Jeg tar over nå! Jeg tar over! Ikke... Hold vekk den, du. Jeg tar over! Hva er det du har trengt å gjøre med den der nå? Ikke vær fra... Jeg tar over! Nei, jeg bestemmer, jeg bestemmer her nå. Er det en taser du holder? Ja. Hva kommer til å Olof nå? Er han i fare, skal jeg ringe til ambulansen? Nei, jeg, jeg, jeg er skrevet nå. Ja, jeg skjønner det, men jeg vil bare lure på om vennen min kommer til å dø, nei. eller? Nei! Sånn. Ikke snakk sånn! Ja, nei! Jeg er skrevet nå, jeg bestemmer. Ja, grejt, hva er du prøver opp nå? Slapp heit da. Se inn i øynene på Tomod Nej jeg bestemmer nå Ja, greit okay. Ja, du bestemmer Du bestemmer ja. Ok Ok, hva du vil? Tar vi opp? Ja, selvfølgelig Ja Vi tar opp ja, jeg ska oppføre. Nå skal jeg oppføre ja. meg. Jeg skal ikke, jeg skal ikke prøve meg på... Jeg skal ikke, på, skal, skal ikke spille helt. Nei! Og så kan jeg bare... Jeg tror vi kommer til å gå greit med Torloff. Ja! Okay. Men vi tar opp nå! Ja, vi tar opp nå. Men, men kommer til Øystein's podcast! Si, nå er jeg mest! Er du smart? Hæ? Om jeg er smart? Du er gjesten min! Eller... Mm, det er gjesten din. Ja! Det er gjesten din. Det, det, det, Skal jeg hjelpe deg litt, Øystein? Ja. ja! Ok, det var koselig at du inviterte meg, Øystein. Bare, bare henger deg! Det, har du laget podcast lenge? Nei, første gang! Det er dette noe du har drømt om lenge? Ja! Takk for at jeg fikk lov til å være gjesten din. Du er veldig hyggelig, mann. Ja! Du er veldig snill. Takk! Hva pleier du å snakke om som vanlig, på, som, som regel på Øysteens podcast? jeg er mye! Det er greit at jeg drikker børn, sugarfree. Jeg må holde hendelsynlig! Ok. Jesus. Tormod, hold hendene synlig, du. Hva? Hvorfor setter du da? Hvis du kjenner, du? Hvis du kjenner, hvis du kjenner mytologien til så vet du at Tormod sier det bare... Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Hva? Det er sånn som skjer når du ikke har planlagt noe Jeg synes det var gøy mener, Hvor skal det gå? Jeg vet ikke, jeg trodde han Kone klarer det, hadde, det klar, men det ble veldig <laughs> det, det var gøy ja. Det var ikke noe vant til å gjøre karakter Og første karakteren jeg gjorde i år så. Ja. Ja, det, var ja, det var interessant i hvert fall Takk for at du ville prøve Ja, det var bare hyggelig det... Lærte noe der nu vet med i alla fall att detta må med alltså hvis vi ska göra karaktär och så vad vi... jag vet att det är gøy och sen andra gör det på andra podcaster och du är väldigt fan av improv och humen så sånn, så men visst du vill göra en ram eller låst scen då men visst du vill og... göra en karaktär så må du i det minste planlägga lite där följare ja du kan ju bara liksom det är gøy med improv men du kan ju bara kasta det här på med som sånn... Uten at jeg vet om det, så altså. Og så kan det jo være blick in innblikk i hvordan ting fungerer, og har er jo, um Ja. Jeg synes jo det er veldig gøy at, um, at vi kan dele med litt da, første gang du prøver det. På en karakter, ja. og feiler brutalt, og at ikke vi... Hvis vi lar dette bare bli, bli en del av... Men jeg har bare tenkt, hvis vi har noen dårlige personer, som sånn. du kan liksom vise at... Eller, du laver um, ikke dårlige personer, men du laver ett liksom... Ja, ah, det var heit grei. Og så får du en neste. Oi! Kan ikke være livet. Her er det, det er som du setter opp stand-up uh, stand på kve stand-up kvelder. Så må du ha... Så er det jo gjerne når du begynner med en litt sterk en, og så er det dårlig en, og så er det litt bæren, og så er bære, og så avsluttes på topp, sånn at du har noe samling med, sånn at du veier da, når det først kommer noe som er litt bære, så er det som, oi, var bra. Jeg påstår jo de bevisst setter en litt dårlig en som nummer to eller ja. for eksempel eller, som regel er konferensier som er først opp eller en MC og han er jo stort sett bær en han første for det er han første. eller sånn, det kommer litt an på hvis du er på hvis du skal forklare <laughs> hvis du er på turné i USA så er du gjerne en uh, future midler og en headliner og den future er eller, eller, det er jo stort sett Lybjørn nå, det er et biloverkommende Men det er ikke future, det er det, det er Future, ja Future, ja mm. Jeg har ikke lagt sånn noen ting skri forbi Jeg jo, jobber med en doktorgrad i uh, linguistikk Nå ja, så. ny Chomsky Nei, nei <laughs> Nei <laughs> Jeg tar sterkere stand for Chomskys ideer faktisk han forandrer all hele linguistikk i feltet. Og nå gör jeg det, det... igjen. Dine, dine originale ideer til linguistikk, linguistikk. Min det er jo at um, språk ikke eksisterer. <tøk> um, det er bare en uh, reflektion av uh, hjerneseller og glem det. <tøk> uh, les doktoroppgave min når den kommer ut. Ja. Men, uh, Se frem til det. En kul ting jeg har hørt nå, uh, i dag You made it weird hade en pastor. Ja, jag vet inte liksom. vad. Yeah. Ja, men någonting. Det är ju ganska lite intressant tider, men uh, han har väl lite på fysik i alla fall. Ja ja. Och så visst sa att han hade väl någon sån artig fund faktiskt om fysik som jag har hört några av de tingen för men då någonting jag beid mig rätt fast med, sånt som att hela universum som vi känner att alltså vart atom innehåller 99 av hvert atom eller nåt sånt ett tomt rum, ja. Så hvis du tar allt det som egentligen existerar i hele universum så får det plats i uh, alltså du kan tänka dig att i allt så är 99 bara tomt rum, ja. Du känner av så där allt ja. allt det, det här får plats i en uh, eh uh, sockabid. Ja. Eh, ekub. Eh, så klar rapport runt där. Det är inte så vanskligt för uh, Big Bang eller liksom det är var ju ingenting Og det blev allt. Alltså. Ja. Ja. Vi kommer från eller så og så, så ska de det ju sträcka de sammen samman så det ska låtsas sträcka sig samman så det blir ingenting ja. Og så snackar man vidare om eller uh, subatomic particles och vad vad de kommer från at det var 15 000, eller det var kanskje høyt, jeg vet ikke, i hvert fall et høyt antall, at vi liksom helt igjen har funnet eh, dybere og dybere nivåer, og eh, som, før trodde vi at atomer var liksom det, liksom, det er nå har funnet. Atomer, det er liksom, det er det lengste. Men, eh, kan vi se, hvor var de ført den tanker jeg kan hente, ja, det er kanskje kvarkene ja. de, de har jo nå funnet Subatomic Particles som eh, Forsvinner og dukker opp et annet sted Uden å ha Reist av standen, Som var den gamle Altså før så trodde vi at allt Alt bevegde seg Men ja. eh, om vi kunne se Spore den bevegelsen Eller liksom ja. Newton shit, ikke sant? Isaac Newton shit men nå har vi jo, dette har vi jo om før, men har vi jo funnet disse her som oppfører seg helt uh, umulig, det altså, de bare plutselig forsvinner og så wow, der var de plutselig nå, og da var inne på det Heisenberg-prinsippet att uh, det har ikke skjedd hvis de ikke er observert og noe greier, og det veldig sånn men uansett, poenget hans, altså, var i bonde att grunn at uh, det eneste som som uh, verden eller uh, alt det er bygd på er Um, energi, eller øh, hva var det han formulerte? Han brukte i hvert fall til å det sammen med det her kristne budskapet sitt på en eller annen lurmål det ligger uh, utveksling av energi og relasjon eller et eller annet, der i bonden av Men hele løse. Men fysikk anerkjenner det i energi? Jeg har hørt, jeg har hørt noe om at um at, alt ikke, eller at energi ikke eksisterer, og at i bonde og grunn så er alt bare materie. materie. Ok, ja. Uh, jeg vet ikke, hva er energi? Det er godt en, ja. på energi, vi har vært inne på det før, tror jeg. Ja. Arbeidkraft, <laughs> nei. Ja. Nei, men... Uh, um, jeg vet ikke hva, hva, de, hva, hva man mener når man sier energi, egentlig. Det, for meg så har det blitt et veldig sånn hvitt begrep som... Du kan ja, på det er jo forskellig. sånn som uh, metaf metafysikken har jo uh, metafysikken har tatt uh, i bruk uh, energi, tror jeg, og, og, og spiritualisme og... og ja. Men uh, noe som er plutselig bare en veldig enkel forklaring på det, men mobiltelefon, du prater med noen på den andre siden i et kontinent eller på et annet kontinent mm. du prater in i en høyetal og som sender signaler opp til et eller annet og som for å se noen her signaler en annen, På en annen plass i verden Ja, mener du at det er noe av det samme som At du, at du ja, det, er, det er jo nesten liksom. det, er, det er jo det som liksom å hende Det er lydbølgerne Det er de, de kanskje du, du tar opp Og så spilles det star, eller Jeg vet ikke Det tror jeg de lydbølgerne tra Travels the distance by en eller annen måte Men kanskje ikke det gjør det Eller de, om det er det du tar opp har du tatt det opp for spillet da? Ja, nei. Jeg, jeg vet ikke. Nei, ikke heller. Det... det er sånne spørsmål vi stiller, altså. Ja, faktisk. Det er sånne ting som vi kan få svar på, hvis vi gidder å ta oss bry med å researchen. Men, uh... men det, det krever å sette seg litt inn i Men med kvantefysikk og sånn, det er dumt å ikke utforske det litt mer, altså. Ja. Det, det virker veldig interessant. Så har du antimaterie, og så har du Black Matter, og liksom det ting her som er veldig spent på å se hva, hva mer vi finner uh, i, uh, i, det, i liksom hva finner vi i bonden av hele byggesten, eller byggesten av universet hva finner vi det, finner vi finner vi en over nuller da blir det veldig mm, det var noen rykter om det Udo gikk her, ja. hørte datakod eh, eller låt i botten. Eller eller finnar med eh, totalt kaos och eh, oförutsägbarhet. Eh, det skulle varit väldigt förfriskande, så att visst det inte är något system antar. Eller med bara det där eller för nå. Ja, ja, men det är ju en uh, väldigt accepterad uh, string theory uh, grejer. Ja. Det där med mu the multiv multiverse. Det är ja, sånn så saker du säger saker om ett andrumuniversum som där är den karaktären när jag är stor. <laughs> det är inte Eller det, er, det, er jo, det, er det. Alle ju, det är ju <laughs> det. Alla alla alla tänkbara scenarion. Det är säkert. Jag ska skriva jag här för lov om en god. Och inte Det finns oändligt med många universum der jag har fått en annan känslosnär foternor. Ja. Det er ganske sykt å tenke på Og litt oppmuntrende så egentlig, På en trist måte Men her kan det jo kanskje Jeg vet ikke om det er en annen teori igjen Skrev ned det her Det er en tanke som kom til høyet mitt Hvis det hele er bare en manifestering Av min underbevissthed Er det interessant å tenke på hvor lite plass Jeg har reservert til meg selv <laughs> Det er klassisk To, Olof <laughs> Dette er ditt point of view, din stemme ja, jeg synes det fascinerer oss hvis, hvis hele universet er en proseksjon uh, fra din syke ja. hvor lite anerkjennelse du har gitt ja, sånn, deg selv det er, det er, det, det, podcast på iTunes det er det som liksom min Ja, dette er allt du bar om fra deg selv eller dette er ja. alt du gir deg selv alt syken din er villig til å, til å gi deg Ja Ja, jeg lir jo uh, jeg lir jo tro at hvis det, uh, alt hvis dette er verden som min hjerne alt rundt meg er en proseksjon av, av min hjernes eh, kjemiske reaktioner på vet ikke, et eller annet det som på en måte skjer eh, bare eh, en manifestasjon av sykene og et land som ja, hvor, eh, hvor absurde tilværelse jeg lever da eh, at jeg ikke kunne det är ju ingen gränser för vad vad jag kon upplevt. Ja, och detta här, detta allt men snurrar du på flisor då, är det inte sant? Så egentligen detta här ganska ganska fucking great det. Ja, för du ser på var han lever med i Norge, uh, du hör om allt som sker, alltså helvetet på jord överallt. Ja, I alla fall det är som sånn, vi lever ju med ju såna observationsbubblor <laughs> egentligen som vi kan Ja alltså med se, med ser vi kan bara mode bara på sån crazy drömmar. Jag på en måte så kan du säga si att uh, visst ehm um, du har det här scenariot med att uh, låt oss säga si att uh, detta är en simulering då eller for, for, la oss kjøpe inn i dette med eller får låt köra in i detta med reinkarnation eller att du den här att själen har valt en reinkarnation det var 13 uh, Dimensjonen var som vi snakket om tidligere Eller trettende Ja, fra den trettende dimension At vi er vår Eller Ja, eller <går> Pelin sånn, ja. ja, eller ja, Det eller Men La oss si at det, Dette er det mange som tror på Det er en sånn uh, New way-vaktig Grei att vår själ har valgt att ta en uh, en uh, ja ja det där då välger du Rosenlivet ska vara för födsel. Ja att det, detta är på en mode som en upplevelse eller en ja. färje i ett univers. på Ja eller det är en slags karaktärsspel. Ja. Säger ja. du like character cheat för du att ja, att uh, at det liksom det er en form av for själ eller ett land mer än den kroppen som, som har valt att gå in i den här Riden eh som vart leva så säger si att det att välja eller det att ta och havne i en kropp i Norge uh, i den tidsåldern vi lever i nu är egentligen ganska fett gigg eller egentligen ganska kul ting att observera og uppleva. Ah, ja, och også... som vi ser si det här med alla möjligheter i världen till att göra vad poka mig väl, vi men uh, det är ju då frågan vi fånga i materien har med latt oss korrupte av har låtsat si minns att jag har en land intelligent uh, kärleks som har gått in i den här uh, deformerade rare kroppen uh, i detta universum her eller vad vad det. Ja. Har jeg blitt i, um, jeg så har jag blivit fångad i ett system som gör inte egentligen för så väl, men det kraschade den upplevelsen av var vara ute då och vara en sån en Men uh, du har ju uh, 8 uh, uh, noen perks and quirks. Ja. Nu då möjer jag det liksom sån fördel så må du jo utnytte begge deler for å liksom få det beste ut av det. Da kan du gå litt inn i det her med ja, da, er dette livet, da handler dette livet om hva du kan gjøre ut av dette. På ja, da det, setter du på en måte liksom... Eh, dette er en utfordring. Hva, hva kan jeg få ut av dette her? Hva? Hvis du vil gjøre det veldig vanskelig for det, så blev eh, ja. uh, du en bipolarpornoid, en utlegg og... Ja. Hvis du vil gjøre det veldig enkelt for deg, så er du... Balls å gå inn i det, sånn har jeg... Ja, hvis du vil gjøre det veldig enkelt for deg, så er du vide og overklasse fy person i main eller eller eller var at du var med og created the simpsons og så ja. og så slutter du at de fe sånger men mannej for det um, det var en referens til simon samheim har du hørt den ja. ja. Nej um, wtf mark Maron. Ja kan ikke, ja, du, du kan ikke bare slenge huden og, og forklare over det for noe. Det. <laughs> ja, du kan ikke bare si uh, nevne på en navn og en barn der jeg kommer ikke på noe, men jeg føler du må utgjøre på det for noe liksom. til alle lytterne våre. Ja, ja. Nei, men uh, jeg føler jo at uh, neste gang hvis dette er et tilfelle kommer gjennom dette livet her uh, uten å på en måte kaste skam på min egen sjel att jag kommer liksom gott ut där då, att jag har gjort det bästa då där, att jag har varit en positiv person som har påverkat andras liv på en positiv måde. Och utan att miste mot i mig själv av den grund. Ja. Och så ska jag välge ny inkarnation bevisst som jag tydligen man gör eller önbis. Oavsett jag ska välja ny inkarnation så vill jag sög stå ut för det gör nästa gång då vill ha då ha den bipolare skisofrene utliggeren, kanskje. Få se hvordan det er. Ja, det er jeg tenkte tenk, det er jo liksom, det er veldig deil å bare ta en ferie etterpå, at neste reinkarnasjon ble bare en ferie, men ja. jeg, jeg tror jeg jo er søkt vanskeligere. Sånn som jeg ser jo for meg, at min vert, eller min sjel, har jo vært den bipolare skisofrene utliggeren. På et eller annet tidspunkt, da? Ja, så valgte han med. <laughs> Det var derfor han... Jeg vet ikke at men... Nei, men han tok et lite... Det er, sånn er, det er sånn igjen. Du er på karakterer og, i dag. På mm. Du er bommet på vitser. Du bommet på valga av inkarnasjon. Det ja. mm. er bare et bomskull. <laughs> ja, du er bare en stor feil. Egentlig, ja. Men uh, du har jo all mulighet til å, til å rette det opp igjen i løpet jeg vet ikke hva ja, ja, ja. 50 årene på, på jorda her Hvis ikke du ble påkjørt i morgen da Ja, det sånn men det, det, det er jo Er det planen? Predeterminisme? Der, det er Det, det, det så er ingen grund i naturen Til tro på predeterminisme På Nei. noe som Det er ingenting der som tyder på Nei, for, eller for predeterminisme I seg selv underbygger eller At det er en Høyere makt, gjør det det? At det er noen som bestemmer okay. ja. Det er noen noe som bestemmer Det er jo et eller annet entity som bestemmer ja, En slags programmering på et eller annet måte ja. Men uh, Jeg kan jo se meg enig at det, det er visse ting du kan For eksempel sette inn i La oss si du injekterer et menneske Med en del opplevelser I barndommen For eksempel så kan du jo Mer rimelig altså, Se for deg Jeg håper det er to, to som går under predeterminisme eller noe, at det er på en måte liksom fra bjønnelse til slutt, det er liksom forholdsbestemt, og så er det noe som at liksom at ting skjer og derfor vil det ta den retningen Ja, på en måte Men, men, men det er liksom, det er flere retninger, men at uh, ting gjør at liksom, da vil det ta den retningen. Ja, men det forutsetter vi at for å få system eller... Uh hvis du ser for jeg vet ikke, det virker egentlig bare kjedelig å tenke på. Ja, det, det... kan ikke velge å tro på noe sånt. Det, det blir for dumt. Men jeg tror jeg for eksempel jeg er determinert, ikke predeterminert, men er determinert til å um... mitt liv der jeg nå, 25 år gammel, så ser jeg liksom ganske klar vara väi och framor i förhåll till visst jag ska så länge ärlig med mig själv så ser jag vad jag vill göra. Eh, det är inget nå tvil längre vad jag kommer till att jobba för framor. Så tror jag men Nej nej. Nej, är det nå? men det tror jag inte var där när jag blev född. men jag tror det är det nu. Eh men, jeg Nei, ja, ja. Eh, men eh, så jeg ser jag att enten så misslyckas Uh, eller så lykkes jeg til en, en eller annen for grad Med de parallelle La oss si at jeg har 3-4 prioriteter Som jeg kommer til å fokusere på Resten av livet Det kan hende de endrer seg litt Men ja. jeg ser ingen grunn for liksom, Jeg er ganske låst allerede I en tankegang som ikke kommer ut da. Liksom skal, da snakker jeg ikke om At jeg skal Da snakker jeg ikke om podcast <laughs> Det er ikke som liksom jeg det är som liksom bara ett uttryck eller kreativ eller som liksom, delan kreativ kraft eller ett ett intresse som gör att jag helt är benädd att prova och leka med med liksom att skabba ting göra ingenting som inte nödvändigtvis har någon förvärdi. For det är bara det kommer vara vas sånt som dette, ja. Men det att jag sitter här i en bil nu och och bower in en mikrofon istället för att sitta på TV. Det er på en måte det der jeg kommer til å fortsette å prøve å whine, eller å skrive, eller prøve å prøve komme på noe nytt. Ikke noe originalt, men bare et eller som ikke finns fra før. Det er liksom en av de tingene jeg kommer til å med, i tillegg til å prøve å en bra fyr mot andre mennesker, og ikke fukke opp andres liv. Men det er basically... Odan målen så är ju på ett ganska sån låst spor. Ja, men då kan vi säga si, då har satt ett mål på mådo en sån Ja, men jag känner inte någon mål eller valglängo eller det för det för jag känner att lider. Ja ja. Jag är för regl rätt depressioner just det ja, ja. helt jag med et eller annat och uh, jag ser jag har liksom ingen form för uh, entusiasm för någon andre ting. Det det, det kun ja, det er Uh, de folkene i livet mitt Som jeg bryr meg om uh, Og så er det kreativiteten eller da mener jeg ikke Men det er ikke liksom ren kunst eller, Jeg er jo bare en Infant stadie Når det kommer til kreativitet Det vil ja. utvikle seg frem til jeg blir 50-60 år sikkert Før jeg når Kanskje toppene Vi kan jo bli sånn der Outliers eller Michael Gladwell greierne alltså 10:30 2010 eller är ja, uh, ja, det men kan uh, folk det ska vara är för mig snabb hur många timmar vill av podcasta 40 timmar nog säkert ja men det är väl fram till egentligen det är väl där med att det är någon igen då kan jag kort träna hos väldigt cello till hur eller på något jag fult var författade auge reste men eller men det kan ju vara i det det stadi där man är ung nog och man i började tidigt med podcast där att det nog putsligt slå i Norge så är med i allredan då med allredan förbrött eller ska jag säga eller då med liksom allredan lagt bag oss uh, den erfarenheten med ren gå. Jag har alltid stått fortsatt att vara en podcast pionjär. Visst är det du säger? <hets> ah, Nej, det säger jag är som jag Bill Gates var ung nok <hets> och visste de rätta ting och där Bill Gates är alltid exempel det går. Och Bill Gates var liksom rätt tid, ung, rätt all ålder, alla omständigheter var rätt till när han liksom Microsoft. Beatles var jo liksom akkurat det samme, det traff liksom nøyaktig mm. der og da. Eller liksom, ikke noe, sammenlignet noen som er Beatles og Bill Gates. Det er jo, altså, um, du sammenligner noen som er Beatles så Bill Gates bare på et uh, med mer lave, eller et med mer uttrydelig nivå. Du har jo en sånn som WTF, Mark Maron, liksom, hans ja, uh, podcast, ja, ja. liksom, traff liksom de, og uh, sammen uh, med, det er jo sånn du ser på, Airwolf uh, og uh, Nerdist. Ja, det er jo de, de som en... troff uh, Stars Aligned eller ja. hva du skal kalle det. men det er jo det kan gå til at vi havner i den Stars Aligned i, i Norge på et eller tidspunkt om det er fem år med dette. Ja, liksom skattelst uh, blir, eller liksom kjellere blir det som liksom Norges lettere menn etter hvert. Jeg vet ikke bare hvis jeg får med det i dag. Men, men den immense suksessen til WTF, som egentlig ikke er noe liksom, bemerkelsesverdig mainstream men for, for de som er interessert så er jo han en av de mest suksessfulle altså det er jo ikke uoppnåelig det altså det, du begynner jo i men det kommer alt det der kommer tilbake til har du det som jeg noen ganger tviler på har med eller har du liksom for det alla liksom podkast och han det, det handlar ju till sist om personligheten. så där är det frågor om mer intressanta personledare, eller om vi kan utvecklas till bli intressanta personledare, eller om vi bara tog Duschberg ja, er den, så så förra gick helt det bara personliga eller det väl det innehåller eller ska se för något på vår. <laughs> ja, det men allt Ja, alltså det är så väl eller. Men men allt innehåll kommer ju från personledare, men Ja, okej, okay, ja, er det är en ny punkt. på liksom jeg skal ikke dekonstruere det for mye, men uh, jeg, jeg synes jo at jeg synes det er gøy å høre på meg selv og det. Synes, det er min type humor, og det er ja. det Pete Holmes snakker om. Men jeg er så det er vi skal Ja, liksom, Pete men Pete Holmes... Det er jo veldig sætryktisk, altså, for noe det, av, det er det høystander til det vi gjør. Ja, det er jo helt opplagt. Det, det alle alle sier jo det. <laughs> jeg er bare ja. Men uh, Pete holmson han, han sier jo det der med at... Um, han skjønner humor, no, eller sånn, sin egen humor Ja, ja, ja eh, Og det er jo... Oi, det sa jeg. Det er sykt min humor Ja, ja det, er, det er min type Ja, for det er, det er litt sånn er du med, liksom, med alle, ikke sant? Så, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke gjøre noe annet enn å gjøre noe som vi selv synes er morsomt Hvis vi selv er fornøyde, så er det jo helt topp Men vi ja. blir jo aldri helt fornøyde, men det er jo... Ah, ja, selvhøytidlig Men hvem er ikke selvhøytidlig, egentlig? Hvis du skal se helt ærlig på det Alle, alle tar sig selv ja, til en det, skade Ja, men det er selvfølgelig <hæutter> jeg elsker å se på noe jeg Men er det, ikke... <hæutter> det selvøytidlighet? For det jeg føler ikke, hverken du eller meg, på i hvert fall ikke... Jeg er, jeg kan jeg ikke snakke for det, men jeg, jeg prøver i hvert fall beinhardt om å ikke ta meg selv så øytidlig. Jeg føler jeg kommer til det punktet der jeg ikke tar meg selv så hymne øytidlig. Og det er det som er... Det er jo derfor at vi kan sidde her, i bilen. Er, ja, men det er det som, er, som er, jeg er så bevist på at jeg ikke skal ta meg så helt øytidlig, så det er grenser for å ta sig øytidlig. Jeg er liksom veldig men, det at, liksom for at jeg, men jeg er jo klar over at det her er jo egentlig ikke selvhøytidelighet. Men jeg, jeg vet ikke om det er vanskelig å forklare, men... En selvhøytidelig person... Jeg kan spille, spille annet noe jeg har uh, tatt opp. Okay. For viser at ikke er selvhøytidelig. Det hadde vært veldig gøy. Men før du gjør det, bare sleng inn. En selvhøytidelig person vil ikke sodde i en bil akkurat nå. Åh, gjort dette der, for det... har han gjort det, så hadde han gjort det med høytidelighet. <laughs> I det minste. Ja? Det er, det. Det, Nei, det er kanskje jeg sparer det og tar det opp til det er kanskje tid og nå vet ikke jeg hva du utballer, er mye. men uh, det hadde vært gøy å høre. Det er ti minutter skreende. Ti minutter med, ja ok. Ja, det passar egentlig perfekt. så du Kan vi ikke bare avslutte denne episoden? Ja, det må vi gjøre, men, med, jeg, for nå nærmer vi oss teamen. Så. Ja, men kan vi ikke bare avslutte episoden med å spille av dette, um, klippet som du uh, kan ikke du bare, du må nesten uh, klippet. Selv, for dette har ikke noe med Dette er noe du har brukt i på På lave Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal introdusere det I det hele tatt um Jeg vil påtale snakker for seg selv Litt sånn, men jeg, jeg håper du Jeg, jeg vet ikke Bare ta det for det du, eller så gjør du ikke Enten så slår du av etter etter et halvt minutt <laughs> Enten så skjønner du jeg vil opp <laughs> Eller ja, det er liksom Vad du vill oppnå nu. Ja, okay. det är ju det är ju humor. Jag ska det det? Ja. Det. Ah, okej, okay. så så är det då att du prövar att pröva att lave humor och när det förväntas. Du du har prövat att lave humor som man har nog med detta med att snacka om sig själv i tillfällen gör Ja, bra mm. avslutat. Ja, ehm ja. um, men det er jo faktisk ganske lang denne episoden Mitt navn er Ørjan Pedersen er en person um, Og jeg holder meg faktisk for god For å, for å bruke uh, internet Til å prøve å validere eksistensen Men så jeg kommer ikke til å si Noen av Brukerkontoene mine i dag Nei, for meg det er det det samme Det føles bare som podcasting å gjøre Ja, ja Fortell de innbrukekontroller Nei, okay. hos jeg sendt spart til På Twitter Hos jeg andre som stoler i sendt spart til Et g-mail Folk de kom Husk å stemme Jeg tror jeg er det person Ok jeg Skal ikke si en musik har skrevet det bare. Jeg har skrevet det på mobilen min Hæ? Skal vi se Serfyr du henne? Jeg vet det, lys og kjærlighet har skrevet på mobilen siden. Ja, for det kommer opp på startskjernlåsen, og det det som er kult med det er at jeg ser det står lys og kjærlighet der flere om dagen. Så da ble jeg på det, det som jeg vil leve livet mitt for da. Jeg tror jeg er det Tusen takk for du hørte på. Ja, sincerely, tusen takk faktisk. Ha det. Ingen ironi her, det er faktisk veldig ærlig. Tusen takk. Ikke den første episoden skulle spille inn. Og jeg er fryktelig nervøs. Hvordan skal jeg klare å følge en time med bra prating? Jeg regner egentlig med det som faller. Sånn, første gang du prøver noe helt nytt, så er du nervøs. Du bekymrer om det här bra nok. man måtte det seriøst det er ikke noen muligheter man måtte ta det seriøst for at det skal fungere det er det med podcast som er, podcast, er mulighet til å gjøre ordne vel for noe det er det som ingen, som, ingen som bestemmer over det ingen som hindrer deg fra å gjøre noe av en sånn fri tøyre til å gjøre det vel for noe. Hun er Det er sånn det... Det går et stykke møler av din egen podcast. Det, er sånn, det trenger jo en Rekorder og en mikrofon, men for min del så trenger du en flaske med vossvann og... Åh, det är ju borrhäck så. Även om det är förstås priser och tulltullar men måste stå upp på lokala lokala företag. Alialsay, si, man ikke bären en sista podcast episod man lovade som nog helt så sträcker sig lätt längre för en annan bär. alle som bare fortsetter med å ta opp eller flere podkaster man tar opp og bedre blir man man ser framgang eller man bør, bør se framgang og altså, for noe, det å prate ikke er ikke vanskelig det er egentlig det å, det er å finne ut hva du vil for noe og hen du vil med alt det er å finne sin egen stemme på podcast det er jo vil du jobbe for noe? Vil du lave humor? Vil du være politisk engasjert? Vil du lave dokumentar og reportasjon? Det handler bare om å være i øyeblikket. Og liksom fange et øyeblikk. Men samtidig så er jeg ikke redd for å få som skjer når det er opp. For jeg jobber post at jeg vet att det jag kan fixa på det. Och så det blir för galet eller som tidigt så tänker jag paus. Självmay öblicke så tänker jag post Mens med att upp så att jag vägd har kontroll på jeg har kontroll på det som sker. Jag provar uttrycka mig på alla möjliga områden. Alltså om det nummer 2 det jeg om det jeg refererer det. det er en måte å uttrykke seg på men samtidig så har en mulighet for å uttrykke i posten når du kommer til å klippe, kommer til å legge inn jingler, musikk, lyd du har sett sammen episoden til en helhet og så har du beskrivelse av episoden og ja, episoden og titlen der har du veldig god mulighet for å uttrykke noe jeg føler eller jeg på noe som, som jeg brenner for noe som jeg har på hjertet. Selvfølgelig tar det litt tid før... Uh, altså, vi må handle inn buffer når vi tar opp. Sånn, jeg vet at det kommer ut en ny episode hver gang vi... hver dag vi satt. Altså, det har vært et par ganger der det har kommet for sent, men vi har hatt noen tekniske problemer også. Men jeg føler... vi prøver å være så tett opp imot den kommer ut... Man må vel lage seg på att man har en buffer Slik at man ikke går tom hele tiden Opp episoder Det var en vanlig plan Å bli podcaster Eller å bli en podcaster Jeg så ikke for meg Det var der jeg skulle enda opp Men jeg er kjempegatt For å være her Og jeg ser egentlig på fremtiden med har så mange möjligheter om oss att jag lovar podcast. Att en kanlas, men inte bara det är ett perfekt medium, perfekte medium. Fritidstajmer. Och han och han kommer till att gå det er, det får egentligen bara tio av visor för det är kluff hon har ut där med än och där är en om men tanke och tänkte framöver. Jeg, for jeg er jo politisk engasjert og bryr meg og er samfunnsengasjert. Og jeg skal ikke fra gjør, en karriere som slags politisk kommentator eller nyhetssanker og noe sånt i fremtiden. Men det er jo bare en, en vei over det. Jeg føler aldri ordentlig å kjule på henne. Jeg står politisk. Jag föll det är viktig och det är viktigt att ha och ha ett slags förhållande till ett upartiskt. Så sånn att det hinner. Jag är ju framme och gör någon lytter för det är stor politisk. Jag är här för att marsera på det min politiska. Min min politiska det upptanke. Där är det upartiskt programmet. Selvfølgelig får du noen av henne, men altså noen av som fremhandsdørmhands podcaster. Mis, det er det der å ikke miste seg selv oppi alt. Det fortsatt tar vare på seg selv og ikke la altså, och historiasialt så är det allt uppstyr och uppmärksamheten man får genom podcaster. Ajö utan att ta områd husvända från tämbro så är hållforsat bängan på jord. Kör om den här har tagit av och jag har mer. Med mer intellektuell så Jeg vil ikke si å angre på noe, eller, altså vi alle har angre, men hvis det er noe angre om podcasten og angre på, så er det egentlig, egentlig har ikke lave noen episoder, egentlig. Det, det ble hekta på, det ble et slags stop, egentlig. Er som du, du er der i øyeblikk, og du fanger et, du fanger et unikt øyeblikk på måneden. Når du jobber som tømrer så hører du egentlig på radioen i syv og en halv time, eller minuslønnskjøp, frokost. Når du hör på radioen hele dagen og du får, et, du får et godt og kjært forhold til radiovertene. Og det er egentlig noe av det samme. Prøv å med podcasting og få et knyttet forhold til lytterne på en måte. Og det ble slags det ble en det for noe blir et forhold der et unikt forhold mellom, mellom meg og lytterne